Книга Іова Розділ 30. А тепер глузують з мене менші віком від мене Яких батьками я нехтував занадто, щоб їх поставити на рівні з псами у моїй кошарі Бай сила рук їхніх, навіщо, була б мені здалася Міць їхня ж цілковито занеділа. За браку страви та страшного голоду Вони гризли в степу коріння. Їхня мати – пустка та пустиня. Вони мальвію і листя на кущах збирали. Коріння з дроку – це хліб їхній. Їх із громади проганяли, На них гукали, наче на злодіїв. Вони жили в байраках, при потоках, в земних печерах та по скелях. Вони ревіли поміж кущами, під будяками тулились вкупу. Рід упосліджених, нащадки безіменних, вигнані з землі. І нині я став їхньою піснею, зробився байкою для них. Вони гидують мною, тікають геть від мене, не стримуються мені плювати в вічі. Що він мій мотуз розв'язав і мене понизив, то вони розгнуздуються передо мною. Праворуч від мене підводиться ота наволоч, у петлю спрямовує мої ноги і вимощує путь свою згубну проти мене. Вони зіпсували мені стежку на мою погибель. Вони деруться догори, ніхто їх не спиняє. Мов крізь пролом широкий прибувають, викочуються з-під руїн. Великий страх напав на мене, розвіялася вітром моя гідність, і щастя моє зникло, немов хмара. Душа моя понині ниє в мені, Дні смутку мене посіли. Уночі крутить мені в костях, Та не дають мені спочити мої жили, А він потужно схопив мене за одежу, Не би коміром кереї моєї зашморгнув мене, В болото кинув, я взявся попилом, Пилом. Кричу до тебе, та ти мені не відповідаєш. Встаю, та ти до мене уваги не прихиляєш. єси до мене жорстоким, Твоєю сильною рукою мене бочуєш. Здіймаєш мене вітром летіти, В бурю спускаєш мене вниз водою. Знаю, що ти ведеш мене до смерті, Додому, де збираються всі живучі. Але я не здіймав руки на сіромаху, Як він кричав до мене у своєму горі. Чи ж я не плакав і над тим, Кому живеться тяжко? Чи ж моє серце до бідного не мало жалю? Я сподівався щастя. Прийшло лихо. Я чекав світла. Наступила тьма. Нутро моє кипить, не угаває, Дні смутку надійшли на мене. Ходжу весь почорнілий, І без сонця встаю, кричу серед громади. Шакалом я зробився братом І приятелем, струсям. На мені шкіра почорніла, Від жару горять мої кості. Цитра моя голосить, «Сопілка моя плаче».